من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نسویرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء سورت البقره سلور حصے وا اول حصہ کې اسباد د توحیدو اغدري بابونه وا اول باب کې شل آیتونه او پای کې بیان د درې وډالو اول پینزو آیتونو کې ترغیب ال ذکر شو او بیا د مؤمنانو پینځ صفاتونه ایمان بالغیب اقامه الصلاه انفاق في سبيل الله ایمان بالكتب السماويه او يقين على الاخره دغیده دا پاره حکم دنیوي ذکر شاو چې دا خلق په دنیا کې په هدایت تي اخروی حکم ذکر شې چې دا کسان په آخرت کامیاب دی بیا دو آیتونو کې بیان د کفار او شوروک داغي نخې ذکر کا چد دا دو نزدیان او عینادیان دی کدی ته داوت ورکه او ک نه ورکه دی ایمان نرولی دنیوی حکم ولا ذکر کا جددید زدا او د عیناد د وجنا الله د دی ازباب د پهم بنکړي په دنیا کې او اخروی حکمه والا ذکر کا ولهم عذابن عظیم اخرت کې وتلوې عذاب دې اس د اتم ایت نا ومن الناس د دې د درې میډلې بیان دي چې هغه منافقین دي منافق په دوه قسمه باندې دي یو منافقي اعتقادی دي او یو منافقي عملی دي اصول کی ذکر شویو چې دا منافقین دا په مدینه منوره کې پیدا شویو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت مخکی په مدینه منوره کې پینځه ډلې اوسېده یو اوسوا او یو او حضر جو دا ترر وارو دا دا یمن نراغلی و بیا مدینه منووره که آباد شو اوس اوار حضر جو دری ڈلی دا دینه علاوه مدینه تراغلی وی عبادشوی وی بنو نزیر بنو قرعزا بنو کې نوقاع دی پنځو اړو ډلو مشوراو کا چمږت یو مشر پکار دی داغه وخت کې پدې کې دنیای اعتبار سره یو اوخیار تنو داغه نومو عبد الله ابن ابی ابن سلول د دې پاغه باندې اتفاق راغې هغه مشر مقرر کا او داغه د دا پارتات دل شروع شو لا تاج ورته پر سرشه وی نو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تا د هجرت حکم شو چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینی منوره تر راغې نو د نبی عليه السلام په موجودیا کې د ابن سلول سه حیثیت پاتې شو ټول خلق په نبی عليه الصلاه و السلام باندې مېین شو د نبی عليه السلام مجلس تراتلو د اره ابن سلول مشهري په ځای باندې پاتې شو هغه پسله کې حسد واغستو او کاري ځان مرګري اصابه او در فرد مخالفت کوه ابن جريرم ذکر کوي چې منافق چاته وي وی, وی منافق اغتن تن ته وي يخالف قوله پهلو چې قوله د پیل خلافي وَسِرُّهُ عَلَانِيَتُهُ او پټي د ښکارا خلافې وَمَدْخَلُهُ مَخْرَجُهُ وَمَشْهَدُهُ مَغِيبُهُ تفسير ابن كثيرم وئی ان نفاقو اظهار الخير و اسرار الشر و من الناس من يقول داخل کې یو سوال جوابم دے دې مغکي کې مخالفو ایمان نه لرولو هغه عینادیانو زدیانو خدا چې نبی عليه السلام پسې شاتم لاړو نیتیم تلو jihad تمتلا جماعت کې بمناستو نو د دې کې ول قران انقلاب را نوستو د مغکي زدیانو عینادیانو نو اغی ایمان تراب ترانغلل خود دی پیغمبر مجلس دا د دا ابن سلول دا ڈالراتلا او جماعت کې بناستو نبی ری سلام پسی منزونم کولا جہاتم ور سرتلا دی باندی قرآنولی احسارو نکا دا دین اولی متقیان جوڑ نکا لو من الناس من يقول سرداغي جواب کوي دا د خلګ دي چې دیبا دی نه قران خنه لګی را د دې د زړه نه د قران سره دښمني او دو من الناس من يقول دمخ کې سره ربط اول ذکر د طیب او شو د متقین او د طیب کنا نو بیا ذکر د خبیث او شو نو اوس ذکر د اخبث کئ اول ذکر د طیب بیا ذکر د خبیث شو نو اوس ذکر د اخبث کئ دی طیب د اعلان اسفل طرف ته انتقال ال انتقال من الاسفل من الاعلى الى الاسفل دو من الناس يقول د دي د دی دې آیتونو کې بیان د منافقانو دی او د منافقینو پنځلس قباحتونو بیانای او سرو بیان د دوو مثالونو کوي او دا خلاصہ تفسیری قرطبیم ذکر کړل ذکر کړل دام تفسیر قرطبی وی امام مجاهد رحمت اللہ لے فرمائی چھنو زلت اربع آیات من صورت البقره فی المؤمنین واسنتان فینات الكافرین وثلاث عشر فی المنافقین دمنافقین پنزل لس قباحتون کم کم اجمالی ور تغوکیر اوش مارے اولا نقا دا منافق ذکر کئی ما هم بی ځان به با مومن مومن کئی لئے دا سر مومن ندی دا یو قباحت دویم قباحت یو خا دیعون دا دو کمار دی دو کی کئی منافق درے ما نقا وما یشعورون کی شعور نشتا سرک اواحتو نشو فی قلوبہم مرذوندا نا جوړ دیډونو کې مرض ده بے مکانو یک زبوندا درو جنون بل دی بوی انما نحنو مسلمون کاوب فساد نمبے ولذ اسلام ور ورکو بلقباحت ذکر کی ولیکن لا یعلمون دی پوئی گنا بے علم خلق دی قردہ لا یعلمون دی منافکانو نخارا خزان با پوئی کی گواری دیوی ایر بزر جت جاخل خیما ولیکن لا یعلمون دی بلقباحت سوشو ہاں <سؤال> سو کو یو سو کو شپګنو او شوخا بل قباحت انهم هم سفهاذا بيو کوفان دا استوپید خلک دي منافقو دا سفهاذي دا, دا منافقین چې دي مومنانو پوری ټوکی کې دیو ان ما نحنو مستاذون وددی قبا حد داد یمدهم دی لب اللہ راکا گیھا بل نہ خداد داد سرکشی کی دی پی تو غیانهم بل قبا حد سرگردان دی سوچو 10 11 سوچو دزګټ بیا ز سر نش مارې ځ تاسوش مارکې خیال نکوي اول نمبر الله فرمایي و ما هم بیمومنین دوی یوحدون الله دو ماردي و ما شعورون دې دریم قباحت شعور پکې نش탄 فی قلوبہم مرذون نا جوړ دي مرزيان دي بما كانوا یک زیبون دروغ جن دي گاډریان دي کأي فساد نوند اسلام ور کأي و انما نحن مسلمون اوصو اللہ فرمای ولک الا یعلمون دا بعلم دی پوی گمنام بل دا دینو انهم هم مصفحا و دا کماقلیان دی احمقان دی بل دی مومنانو پوری خندانی کئی وئی نانو مستازیون بل یمد دهم دیلر اللہ رکاگی بل فی طغیان ام پا سرکشو کیری بل یعمہون حیرانو سرگردان دی سوچو اولائک اللذینش ترود ولالت بل غور دی ہدایت پر خود دا دا دی گمراهی غورا کړل ام دا دي چې کا مسوداو کنو علی بال قواحد بیانې از غټو ته ملاو نشوا فمار بی حتجارتهم بالقواحد ذکر کوي و ما كانوا محتدي فوشو دا د دې په زلس قواحتن دلته بیانې تفسیر قرطبی ذکر کوي یا منافق ته منافق الوي وکړه په هغه لپاره هغه کار کوي چې د ورځې نشتا منافق مثال دی منافق مثال چې دی د ځنګل د مګلې ځنګل کې په دې ګلو کې ټکمنګ کان فاتکی کار کوي مګې یو د ځنګل جونګي او دا غږل د پارا غږل دول د ولا دي برس دغه ډګل ته په عربي کې نافقاو او په عربي کې سره تم نافق وې نو دا زنگلی ما انگر چلی زمکا کی سوری تیو بیادوا لاریو ارتجوڑایا کسور کے راٹین گئی یو طرف پر پزلاس و دن نقیدہ پدی بل طرفو زیخا سو پزان نپور کری نو منافق کم دو خبریا ظاہری یو شانی و باطل بلشان نو منافق کم دو خبریا زاہری یو شانی و باطل بلشان مقامق یوشان او پوشی شابنشان اللامہ سیمتی زکر کئی المقملون مجغولون بالفکر والصبر مسلمان فکر او صبر کی مصروف ایو او منافق چی دی دی پہرس او امیدونو کې مصروفیا بل مؤمن یود الله نتا مساتی او منافق دا الله نتا منساتی بلکې دا هر چا سره د تما متالی کی ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کین په دې زمانه کې چې کوم ملحدان ملحدین او جنابی قدی أغلب منافق په حکومت کې داخل دي او باقي علماوی دا منافق چړي دا خوشاله خوشاله مشکل دی خوشاله مشکل پیږي هان چن هي او نشي په کوم څه یې د جړاو ته نمو ذکر به او نمو انث دی زه یا په سان شريه یا سمخذي د تارنګي دا منافق او د د مثال په شان د جړا کوڅه کې یا بالي د ځانه ویله د مثال په دی سُرپیدا بوکھا نہ توپڑی دار بچے نہ بوکھا ہو نہ ٹوکیھا یادہو بانی استاداں روئے جی سلام سمڈا 23 پیج تھا لیکن اسم دے اون پہل سے اون اسم دے بازی منافق پشاند شطر مرگ دی. دی او منافق مثال پشان نشته مورګ دی نشوتر دی اونم مورګ دی کا نشوتر دی اونم مورګ دی کبود بیاځي نو دیو د شوتر په نیمات یمود بولم ما زو په مورګ نه اته وته وایو ځا کوزه سمور په نیمه لږ شوتر دی دا شوتر مورګ دی, شطر دی دا, شطر مرگ دا منافق دی. الله اکبر کبیرا یا زمون باجی مستازان وی دا منافق مثال پرشان دا خاپیرہ کی خاپیرہ خوفاش جمعی خفاقیش رازی وی دا دی یو پیرہ دا واغانو او دا بار مارغانو جن را دی انچه دا وا گانی زواور شوی نو يخاپیرک بلدی گو ترا مندکا دیبار کنو نی روا کلا دابا دکان ته گانی مایندن موتاسیلی تشوشا نو ګړړګړو وټو ادارتو دیل خلک دیو رښمش ته اقوا مند دیو بازی انسانانو جنداسیدا شوشا ګړړګړو نه نه راځه نو ککل واقوا مارغان اغی ته وېد او استاد عمر ګریما تاسو غرم دې نظم حلوزما جوغاګانی مرغورورې شوی دیت بهرا باندې کی ز استاد عمر ګریما تاسو بچو ته پیور کوي ازم بچو پیور کوما خدای مقابله اوسه یو طرف وګټل لرو یو چا دا سره پیور کوم بل چا وته خدایي سره وې هیته خدایي سره لو تکه خاطر ته وره کړ داګه نه نظر نه ویل تا دې د شپې په وختونو کې گزارات دي نشي راکاره دی دا منافق هم د قران کریم نور دسترګې نشي مخافتوله ته په زور راګوا ناله او تاجوا پړی و تاجورا کاږي او قران ته د نظر نشي لایې بریخي کیستري وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ فَازِدْ خَلْقُ نَامَنَ آغُصُبْ يَقُولُ چوای وَمِنَ النَّاسِ دَ اَنَاس د دې څه مطلب دی دا مُشْتَغِبَ النَّوْ سُنَّه نَاسَ نَسَ شې په حرکت کې راتلو ته درناس مانا چه دا پا دیکی حرکت کول ٹاٹے وخل خوزیدل صحیب بخاری کی اوگت حدیث دی تیرمیزی کم دا حدیث دی کردی یو لزنان را جمع شوی یو بل دیکسنو نا چې چه دا خبول و خاوندان و بارکی بریشاری شاقل ہو اغزاز دی اغنوان دی چ یو ځنا نه سوې چا پکې خغف لري او چا پکې د خاوندانو حاله اثروي نو یو ځنا نه پکې وایې چې زما خاوند چې ډیر خسلې دي اناسه اګه د الله اناسه من خلین اذنايا زما خاوند دانه خسلې دي چې کډیرا نه وګڼو کې ټولې چې سمټاتې وایې وګونه به وسره لکيرا لکی نو انسان ته انسان زګو ی دی اروق په حرکت کی تبخه یا الله تم په حرکت کی فکرونه په حرکت کیا تفسیر کړ تبی وای چې دی انسان ته انسان زګو ی دا د اونس ندیه اونس نا وَمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِأَنْسِهِ دکې اوس دې مانسکیږي مینه محبت پیدا کوي او بعض یو او بعض سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِلنَّسْيِ پدې ایر انسان د نسیان نړې ومن النَّاسِ بَعْضُهُمْ كُنَام من اره دی یقول شورای امنا بالله من ایمان ورو په الله دا داوکې چې د ایمان دار ما و یوم الاخر او فرض د اخرت باندې الله په حکم کوي دی په وای چې زما ایمان الله اذا سره مؤمن لذې نگورا پا دی آئیت کی رد شپا فیر کی کررانیو بانده پا دی باطل پرس تو دلو او دلو دا کررانیو دادا محمد بن کررام سجستانی اغت منصوب دا اغیوئیو چې اقرار بالنسان کافی دی مسلمانی دو دا پارا که تسری پجباوی جز مسلمانی مکنه نو نه کې دي 29 نور اعمال دي مشتا د صرف اقرار باللسان کافی دي کراميه دلته وايي چې اقرار باللسان کافی دي نو والدین تبودي اقرار باللسان کوي هو الله فرمایي وا هم بمؤمنین حالان چې دي ندي ایمان وروونکي ان ناس په قران کې 241 کرا ته ذکر شوه دی دی آیت کې د دین نه ذکر کده منافقا دی زباني جمع خرج گئی دی په خپل وئی ما ایمان راوړل له او الله وئی د دې د ایمان پر لکې نشته بل نه قیدار یخادعون الله والذین آمنوا یخادعون الله دی دوی کور کوي الله تعالی نو لاله څوک دوکه نشي ورکوې بازي وای رسول الله دیدا الله رسول ته دوکه ورکیا کچي رسول ته څوک دوکه نو دا دا سیداله کچي دی الله له دوکه ورکې یخادعون الله یا بازي مفسرین ذکر کئ يُخَادِعُونَ اللَّهَ حَفِيظًا مِنْهُمْ ديد وكور کي الله ته بخبل خیال کي يُخَادِعُونَ خادع يُخَادِعُ مُخَادِعًا مُفَاعَلَ بَابِ مُفَاعَلَ دا يُخَادِعُونَ جَدِي تَدَابَّ بِ مُفَاعَلَ دا او دَبَّ بِ مُفَاعَلِي وَ خاصِيَّة دِي شراکت مِنَ الجَانِبَيْن سنګ شراکت مینن ال... یعنی پای کی دواره طرفش به کومقابلہ حلقوت مقابله و باب مفاعله دین و دا داع عين کلمې زبر دی فتحنا مفاعله مقابله نو مقابله کو یو واځلی پټنه کېته مسابقه منده د مناظره کو اوواز نه کیږي کاله کته مناظره راوي کړه نو دا مناظره دي مناظره مسابقه مخادعه ته يخادعون الله مانع دایږي شدي الله له کفر کوي الی الله دي له کفر کوي يخادعون الله تو دا په مفاعل نو الله پاک دي سره مخادعه داد دا المتشابهات نور ابي وهو خادع القران كلامه وكبا مفاعل شي اشارقت من الجانبين شي وديق بالخيال كي الله لثوق اور گئی وهو خادع دوم دا چنت دا باب مفاعلہ دم غالبی در دغه دا باب مفعله د مغالبي د پارانه دا بلکې د مبالغه د پارانه دا د مغالبي د پارانه دا رسره د مبالغه د پارانه یعنی دا غټ غټ دور کړه د دې چې کمکار کی يوخادع ربنا عادي دوک ور کی الله تبارک وال خیال کی تفسیر قطبی دوکته تو خدا ستوی وی انت ما بما امرك الله به پھر ناشنا خبریں کړي چتکی اگ اصل چله له توبہ کو کړي تو زو کار کوما کی هغه ان تا عمله بما امرك الله به وقتلب به غيره او بل سي په تالاش کې په بل سي تفسیر کوته بي وې او من عمل عمل الدنيا سوقم چې او عمل کوي دنیا یو کار کوي او خلق ته دین ثابتای نوې دا غټ مخادع دی کومار دی د دین کار نی بی دینه ته دین وې د دین کار د دنیا کاری او دیوې دا دین دی او په دې کې ثواب دی او په کې جنت دی او په دې کې حوضه ګوڅل دی لو په دا غړ دوکا مار دی خلک دوکا کوي دا چې ته قران ته کینه تا کی تا پته ولنيږي یو تا په خپل خیال کې والذین آمنوا او عکسان ته چیمان رول لیدي منافق چې دین ودي مؤمن تا دوکا ور کوي دې مؤمن کوي دی بخر علی کی وهب المسلمانات وخصای دا دوکانو شوی اره دیو مردار ساروی نه هغه په خل کو باندې خرصیا وهب خر دا دا مسلمان کار نه وی والذین آمنو دیو دو نه 2 نمبر 2 نمبر خلاډی دي دیل. نمبر او 15 نمبر یخادعون اللہ واللذین آمنون دی دھوکور کئی اللہ تفت بل خیال کئی او مومنانو لدھوکور کئی آم دا کار د منافقینو دی دھوکی کول مسلمان بخالی ستا دیو ماملاتم درست ساتی سوچ بدانی لماجیب جید دی دکشی او مالے لیرے پیسی را جی. او دا مسلمان سر به ما کوبا ده بده ده سوچ نیخا ورده خلقو نا آغا ده چه نورو خلقو دا به ده بده مسلمان شانی نو دیه طولو مردو که دڑاکا که ده ده پیر ده نا اخلی نو پاپایو کم اوبا یا قوبو که پی دوالا وستا رزکا وایو اگا یو سری با پیخ ارسولو اږي چا بوته دا پدی کی وبا کیو نو قسم او طلاق به ورغلل <سؤال> چې قسم می دی په الله چې رد دار کوم نه پوی کی وبا چو یو پیراو سره ما جون دیو او تې با با لکه دا هم تلک پاتره چې تې پوی کی وبا چي و توې کار نو الله دی و دې جه خداوبيي ویژه دار څه کار کوم چې می خله شمه نو مخ کې باندې کی اوپر اواله بەڵکی دې لې دې یو بارواره پای کې مه خبر وشه نو زره په پیوټ کې وبنالم دې وګه کړه دا دوکان نه دا الله اکبر کبیرات هغه یوتانو چته رشتہ دار اوسره پزما کا باندې په دیوال باندې جگړه راغلی و پای کې جړگا قسم وکې دې کوم تن چې دا دیوال کب ځګړلو دا دته نو خود دیر او دو کمار پسی چل <سؤال> بی خلقو تخاو ایو پنسوی و تورکو اگو توی دا سکار دی تا جی سبا جرگی تا جمعت ترازی کنا دا دیوان په پخبن اللہ تبانی و سرودا بدا سیوئے جمعت تراغی گانا راجم دا جرگا دا دا پنسوی جی تیواغو سرو قرآن ولمخی تا کی خودتا وی تا قرآن لادی دا دیوان دا پخبولو لسوائی وی یو زمرتا قران بی مار دیوال پخوللا سواری روز در دیوال پخوللا روز وخرخلا کودرید دبا ورکول قران دلو ددی دک مراداستو دا کار دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا منافق دی دا کار دا منافق دی دا چالاکی دا یخادعون اللها والذین آمنو یخادعون مسلمان تبه دوکاو ورکی دوکا یخادعون الله دیدو کور کی الله تبارک والخیال کی والذین آمنوا او آ کاثار ته شیمان رول لی دی حضور کوم چه داکار کئ الله رب عزت فرمائی وما یقدرون الا ان کوته دیدو کانور کی مگر کلو زانوتا و تا دی زان تا دکور کباڑا چا قسم مات کو د دین نقصان په ده باندې دي چاته دوکا بل تور کا دا دوکا دته ځان سره دا ځان تباہ او برباد کو و ما يخدرون الا ان قصوه دي دوکان ور گئی دا غره لوکل کپنی جوړې شوې دي یو اعلی قسم دوايبه ملاوی دي دلته ورته دین لوکل او اقصیص په اور لګې ده پاساقه دکه خپل دین په هغه لګیو دغه لپاره مولا په امغه ولیکي او هغه کارونه کوي دا دغه مسلمانانو کې وما ما یخدعون الا انفسهم دج سره قران ته کینی او دغه منافقانو نقيو پیجلی و ما یخدعون الا انفسهم دا به کوخل کو په کومو کې موږ سردی با ملو ویرازی سخاد پکو نو سخاد بسنگا و سل روپے باویکنه سل روپے نو دا بے پا بیسو تقسیم کی یو باوی ما تالا در بخلی بل باوی ما تالا در بخلی نو دا سن چې بے پا بیسو بالی تقسیم کی نو دا دینو بے سو جو لے گی دوزار روپے ولکن سن لو کون دوزار روپے جو لی گیو ویدا چ دی یو یو تو بخلی نو بل بل بخلی نو دا سلمه رودي بلت چ دیو بخلی رات ګو کسان ته نوځوي رودو سره وینځي بیا جابیا خپل مسکی تکسین کی خاط او پئے کې بے سبق کې می تذبیب را مست وی دا مال قلیدا فقیدا کیسیرا پدی بابا نو کوئی دتا ویدا لګمالو په غټي دوکی سرا متا ته دروخلی ابوي ما قبول کړي پدی مل کی راز خاتون وفاقی پر اسخاطو مازی کو لی مخبلہ دیو صاحب ناوری دور وی پلان کیا زتری مدیخوا که اکلا ایلا قوتا که اتو پیدای و تیسخاط و اخستو خمسة رویہ وی پلان کی ایدن پر اسکول کیو خواب وی مدیخوا تلیو هل تسقا تکینا تو پینزو روپے ما موارس تی او پینزو پلنکی موارس تی وی دا اون آغا زارلو دا پی جتیانو زارل سخاتیانی رسید اگو کونا بیدوز اردوڑو نیخوا بچا خان بابا رحمت اللہ علیه او کتاب دی دا پرتانو گو ری خوا دا کتاب ګور ری از اون زبن پا معاشره کی او جیبا مصیبت دی که تدایوس یا سیده یو لیډر یو ښکیردار بیان کړي نو خلک تاسو به تدې سره نه دا ټول زمون سره يم د چا سره نه دا ټول زمون مرګی دي نشته ځان د مخه تر ازي پيټي اي والا زمون خوا تر ازي پیپل يان زمون خوا تر ازي د مسلم ليګ زمون خوا تر ازي مون قران او سنت خل کو تبایا ته زمون د چا سره تم نشته زمون د یو سیاسی پټې سره تعلق نشته هر ټول مسلمانانو ضروري نه دي چې قران او سنت کې مونږ سره ملګرتیا کوي د بیحایې خلاف مونږ سره څنګه پسند او لاړی دغه د عمر ګری دي البته د ارتیا سلی درو دغه د فکردار هغه پاغي باندې پریشیاتو هغه له پای شاباشې ورکو د یاد ولور کوم لکه عمر بچحان بابا یو لوی تحریک چلوړ د پیرانګي خلاف دارو تو خلق آئی خوشید صرف چیزو اگر ڈون دا پاتے کو لیکن ڈون دا پاچا خاما بات تحریقو نو دارنگی باچا خان بابا دارو کتاب دی اردو کی مستشاب شوے دی انگریزے کی مچاب دی زمان جن او جدوجی حد پا اردو کی مچاب شوے اور دارو دیر پخوا پینلش کی مچاب شو مائی لائی اینڈ مائی سٹرگل پایے گا خفل حالات بایا دغه د ګجورو غلې تر هغه نه دي دا ري 100 علاقو ته د لند انریس خلاف جلسې وی پي کې داتې زنانم پورته وی چې ته د انریس پولیس ترات له په پورته نی کولا نو کړي سره مونږ يونيو مونږه پولیسو سره تې وی دا دونه ناران خلک وو د بابا د قافلې اوسه اس کوئی کشر اوڈ کے تاثر ہے محمد شر اوڈ کے بلچا سارے والے گا دا رطف کو لی باچہ خانی پکا لگا او تم انا پکتے کے اوڈوکی با تاثر ہے در کو اوڈ با بلتا اور کو اوڈ با دیکھوا اوڈوکی با آغا دا چیزوں نے بھی دنیا پکی اسرا او تا غیدہ خلق اوشر مول او تبا بار بارک نو باچہ خان بابا رحمت اللہ علی کل کتاب کے پل حال بیانی زما ج او زمین علاقه کی غم شوه نو چه غم شوه ہو وی زمین محلی یو ایمان سه وڈیل غریب ہو ای غمان پس بابا زمان پیسې پکار دی زورت می دی پور کی وی ایمان پی جزت آسن بزا امدار دون کما ته دارت د چلا غم شوه دی زدیل سخات نو کاره سات ته نه ته حاصل کی لوپای بستا زغرط پورا نشي ویمه په یوهه په دې سات دي سابونه دیپکه ګورنده دیپکه نردي دیپکه هماته یواه کوطري دي ویماته مسله خدا ده کنه چې تا ته چار درګه جدا تا قبول کړې له او تویه او مار ته قبول کړې تا مادر بخلې او تا قبول کړې نو باندې تا هو ته بلته ورګول پکې لازمی خورلې دي وی امام فبرتوئی کی باباجی سیدہ خدا عمر رحمۃ اللہ علیہ پر وی ماتیز اللہ زبال تو لاڑے بادشاہان بابویا جکل دا سات تقسیمے دا زمندی غریب مولا تا ورن لو لاستا اوے اولو ہو پتان دیکھو علیہ رحمت کی منہ ویما ته مرګرو د کدیبل چاته نه اور کی مسله څنګه راغلی په دته حق ته کومه مناسب نمونه ده چې په ټوله ځایه مشکل وي ویما دې رکی مستحق دی لري او هغه ته نه لږه اسحاق ولا چې زره دوه کی ضرورت پوري چې ما وته نه زمي له ما وی څنګه کار مرو زو گناه وی تا ته په دې تا غونډه راځه تا کنه او په ټول طرفه دلته ولا ورته ورسې وی په دا ی خ الله دا ملاافقطته دیله نومررکو دادي خیرات و دا قات دیو دملان دې سخات نهمن یو خیرات نهمن یو دا په خلکو پ تویم لګوه پرافگان د کووه د خ خلااپ دا خو د منافقو کارو یوخواې الله عامولې نه عام دیدو کوور ک لا ته په خپل خیان کې وَالَّذِينَ آمَنُوا أَغَا كَسَانُوا تَا چِمَانِ رَوْلِلِينَ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنْبُزَهُمْ آيَوْتَنُوا دو دا غيب دير زكاة بے دير زياد ورنكي دو ينشون بڑا کان دير زياد ديخوا فسن کی بهم زكاة و مال کیهم زكاة و سو جي کهو جفتا روپے رابان زكاة دي او تیخوشل ما نمی شوی دی نو پا دی کرا دی من زکاة د پا غنمو کی نو دا سکارو گو شی غشن زر روپی پا غنمو کی واشو دی پا بودیه او راغې مو رئیس ابتوی جدا دا اللہ پا مال کې قبول گا قبول می تو ورپسی بلکشر رو لیگو شی استاگی تاو آیا دا غنم بخصے کان دا خود زرور پودی خیر, خیر دی مدی پا دولا صورا کا. نو پدول اصحاب ته غنم بیا ور پسو کولا او خو له دې ته يته دي وی علامين دوکغه ما لامين دوکغه کا دته الله لږه ورکه زاري يخادعن الله والذين امنو دي دوک ورکه ي الله په خپل خیال کې والذين امنو او هغه کسانو ته چې مانې روانلې وما يقضون الا بزهو وما يشعرون دي دو کنا ورې مگر خلوزانو تاب وما يشعرون او دي پوي ګلام په قلوبهم مرذون دا دي بل قواحذ بیانې په قلوبهم مرذون د دې پړونو کې مرض دې قران کریم کې دا مرض تذکیرا ګڼو هاي کونو کې شوه دا د مرض سرې تفسیری مدارې کوئ مرضې شک دی منافقت دی د مرض مرضغلطه یده دا جا حالت دی پ غمر سره دس دهفی قلوې مرض بد و کس مبانې دی یو جسمانی مرض دی نو یو روحانی مرض دی یو جسمانی مرزدې او یو روخانی مرزدې په قلوبین مرذون پړونو د دې کې مرزدې او فزادهم ال مرضا زیاته ال دا مرزا دا, دا منافق بالقواحد دې چې د دې په له کې فساد راغلی دې دا مرض ماهانا د یو سیس د اعتدال نو وتل د یو سیس د اعتدال نو وتل یو سیس چې په بدن کې په اعتدال سره یې نماز دي کوي کله اعتدال ختم شو نو بیان افراط او تفریط راشي نو مارث پیداشي کله دا انسان په بدن کې سفراره سودا بلغم دی او دم دج برابرۍ مزاج د برابرۍ کدی کې په یو کې زیاتوالي کموالي نو بیا نو نقصان راځي کله دم ختم شو دا وینه ختم شو بیا انسان ژوند دي شي پاتې کیږي دانه کله وینه دا غغه پریشر یې شې نو بیا نقصان که پریشر یې کم شون نو بیا نقصان نو وینه بدونه پکاري چې ثونه صحت ته ضرورت دي نارمل او کبلغم بالکل نیو بیا مرغځه کا به څونه تکلیفي چې بلغم نی او کبلغم شې واشو چې شې واشي بلغم نو زیاد سی و سارا غم کناتا چه بلغم زیادی نو بیام تجغمی بیماری دارنگی سپراو سودا حرارت برودت دا بدن که بدن دیر یقشی نو بیام کارنو کئی که گرموالی سیوای شی نو بیام تمپریچر حائیو دا با اعتدال سره ساتل پکاری سیحت با برابری او دام زمونگا دا مدرسو په کتابولو کی پڑاوی ای خواه په دې خپل حکمت کې دېږي چې دا ټول د میزاج صحیحواله ذکر کوي یا نودارنګي د انسان بدن څنګه جوړ کیږي اگر روحاني بيمارې تر راځو جسم څنګه جوړ کیږي اپ داغه د پارس ازباب دي نمبر 1 فساد د مې مې ده کې نقصان راغی د کې یوتاندې هغه اول غوخو خړا بیروجي وخړې نو داروجي چې دینو ځان زر نظامه انحزان ترسه او هغه وه په کلار ازمېږي نو ده غلطه که په دبا دماغو بانه بوجو سرائه خواه قبیه دگر وقت شه یو کم زورتیاده دمه دی ده دگو مرسی واشه قوه تی مدافعاته کم شه ده سخ نو غده کف قوه تی مدافعات ستره له نو پڑبانه تیاره را غلی له چا پوراچ دیا تو کر نو داغی دا وجه نم پڑتیاری ظلمت پیرا جی نو سنگ چی دا جسمانی مرز دا پارازواب دی چی یو پایی که پسادی میده یو زغط دی کم دروالی دی کمی د اخلاکو د سفرا د سودا د بلغم د روحاني بيماري د بارم اسباب دي ښا سړيولي پښېبكي مقتلاشي ولي پېدت کې مقتلاشي ولي منافقت کې مقتلاشي داغه د بار دي دی ده غلطو کی دو آلا سر مرگری شا نو گڑ ون شو کرا لکی مرض راگی ده غلط کی دو آلا سر دی مرگری شا دویم داز دک دا علم کمزوری علم کمزوری دی د بدعات د به بی او د اهل شر ب شبوحات نشي رات کوله نو دي غريب بده کې پر صادره شي بيدایله متاسره شي حافظه کم مزوري دا دلیل و ته اچول نه دي نو چا غلط دالایل وي دیدا غینه متاسره شو یا دي ګډ ور دي دواړو طرف دالایل اوري رزالو تر په دلای په حل ماورا زکه تا ته پوره علم نشته اوس که تعالی یو سړی بدت ثابتې دکابلان کې استاد تقریر کو لو شي چا سره علم نو په دې شنو کوم را کولی وته ویوره نبی علی سلام فرمایي چا چې دکه جوري سي صد الله درزاده پارور کا د هوتګر نه سیوا ثواب دي دا خبره بالکل صحیح ده نو که چاموڑی پسی و پیٹی سامون پس خاطکی ورکو با دیو سورا سوار ملائید نو گوڑا امی سالی پی دوکشو جارا داد او دغه غلط په خلق خبرې خبری ما او داستا نو کرا او کوٹا نشی معلوم ہو نو ار قرق تا کتابون او رسالی امم گوڑا او زمانه کې داخل گمرا حشودا ہو لی دا شیعه و تاکرور ندی با پیس بوک بانده ا دا قاضیانو غره دیووري او دارنګي ټول غلط خلق په فیسبوک په د خپل سر کې یې دا فیسبوک تحقیق او بل د لاد و بادو لوباسي یا بچل نظر زی بیا به ملحد شیطان دیبوشي فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضاه قران کریمه